і як Марадона на Мондіалі забивають гол рукою. Треба запам'ятати цей пасаж і принагідно використати у тості. Тільки треба додати, що Толік завжди грає за правилами, септо за законом. Болюмбаго не любить натяків, а те, що вміє клієнтуру добирати, то звиняйте, як відказав Гаррі Каспаро, журналістам, цитувальникам крику душі «Люмпена», мовляв, Каспаро купається в грошах, а у нас на водку не хватаєт. Хто вам усім заважає так само купатися в грошах? Починайте з п'ятирічного віку сушити мізки над Е2-Е4. Ставайте чемпіонами світу і гайда чекали на гостей за бар. Жінки Перецілувавшись, свенькали про своє. «Ти уявляєш собі, вона сидить, як гвоздика, а вся нафарбована, напарфумлена, приндиться. А він не прийшов і не подзвонив. Хлопці, поручкавшись, заходилися розслаблятися, по-західньому пригублюючи чарки. Скрізь заклопотано снував Толіків управитель маєтку, його провосходительство – мочіло або по-домашньому – Вашик. Вбраний на відміну від джинсово-кросівочних гостей у неприступний костюм трійку і крохмальну сорочку з метеликом, Вашик тримав під контролем гострого погляду все збіговисько. Прохання і доручення від гостей сприймав і виконував лише у ретранслюванні люмбага. Над обістям линув Моцарт. Оце парабам-парабам-парабам-бам, парабам-парабам-парабам. Чистий, прозорий, безтурботний і залюблений у свою надземність жайвір. Парабам-парабам-парабам-бам. Нібито розірвався разок перлів над бездоганністю ермітажного паркету. «Кицюню! Ходімо, покажу щось, доки немає кочубею!» Толік завів занадтого до кімнати. На стільцях, на канапі, на столі, на фотелях і долівці розкошували сервізи, кухонні комбайни, дорогущі парфумні набори, два телевізори «Соні» і «Панасонік», мисливська інкрустована рушниця, колекційна шабля, Манюні ювелірні коробочки. «Я, Дібра, як ти кажеш, не ціную, ти ж знаєш!» Люмбаго байдужок овзнув поглядом по філіалу супермаркету. «Занад ти знав, Толік не брехав. До статків Люмбаго ставився спокійно. Щоправда, відтоді, як їх надбав, мав інше гобі. Як я не відчуваю лікуть поруч, Мене нудить зі страху і непевності. «Я погано сплю», – коментував Люмбаго. «Знаєш, що в мене найтовше? Не гаманець і не те, що ти розпуснику подумав. Записники з телефонами і адресами. І діловий щоденник з нотатками потреб усіх на всі літери алфавіту. І я метушусь. Не назвеш мені жодного, кому б я не допоміг. Не дістав, не влаштував, не попередив. Скажеш, а Гарікові Запорозькому? То він сам винен, і то я йому зробив камеру з краєвидом на озеро, а не на цементний завод. Дібра можна вкрасти, пошкодити, конфіскувати. Лікоть? Ні. Перемагає, хто вкладає. Дивись, хто б це міг подарувати? Ні за ким з наших такого не помічав. Люмбаго взяв невеликий розміром з книгу пакунок. З-під супкого брунатного паперу з'явилася ікона. Не стара, бо трохи ще тонко-тонко так пахла чимось лісовим. Живицею либонь. З ікони глядів юнак у червоному плащі, защівнутому під борлаком. Плащ важко, нерухомо, непорушно спадає на ліве плече. На лівицю вкутує якраз половину постаті, де б'ється серце, правиться за скетичним солдатським хрестом.